Mstari wa 18 Wafeso siti 18 Biblia inasema kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote Huu ni mfululizo wa nane au ni kipindi cha nane kwa wale ambao wanatusikiliza kwa njia ya redio na wamekuwa kifuatia mfurulizo huu mpaka sikaela kwa etu sisi hapa Dodoma nisikia nane, na nifurulize wa nane inawezekana kwako ulipo ni kipindi cha nane au ndio sikia kwanza unatusikia lakini kwa vyo vyote vile tunataka tukukaribishie upate kusikia neno la Mungu tunajifunza somo lenye kichwa kinachosema sijue aina mbalimbali mbali za maombi na tumekuwa tukijifunza mambo haya kwa namna ya chapu sana na sina namna ambavyo ninaweza nikamalizia kwa leo kila kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya moyo wangu lakini natamani kusema kila ambacho Mungu anataka usikie leo. Na vingine atajua namna atakavyotuletea unacho. Lakini naamini mafundisho hayaamekupa mtaji mzuri wa kujua ya kwamba si maombi yote ni silaha. Kuna maombi mengine ambayo sio silaha. Maombi ni mazungumzo kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo kuna mazungumzo mengine ambayo unazungumza na Mungu hayamuhisii shetani kabisa. Lakini kuna maombi mengine ambayo ni silaha mkononi mwako. Ukishaona ni silaha, kuna mahali nasema silaha ujue kuna vita. Ukishaona kuna vita, ujue kuna mpinzani au mshindani. Na Biblia inasema kwenye kitabu cha Ephesians 6 mstari wa moja, anasema vayeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ilaza shetani. Mstari wa mbili, unasema kwa maana kushindana kwetu sisi Si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falume na mamlaka juu ya wakuu wa juu ya majeshi ya waya wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Kwa hiyo maombi ambayo tumekuwa tukijifunza hapa ambayo yameandikwa kwenye mstari wa 18 kitabu cha Waefeso 6 ni sehemu ya silaha ambazo Mungu amewapa watu wake. Sasa kwa sala zote maana yake kwa aina zote za sala na maombi. Na tumekuwa tukijifunza aina mbali, mbali. Sasa kama ukuwepo ni vizuri upate zile kanda ili niweze kwenda kwa haraka kidogo mahali nataka kwenda jioni ya lao. Toka juzi tumekuwa tukijifunza aina ya maombi ambayo ni sala ambayo ni hii, maombi ya mahojiano na Mungu ili upate kupewa haki yako. Sasa tulipo toka hii ni aina ya tatu, tumeshajifunza mbili tayari. Hii ni aina ya tatu. Sasa imanianishi ya kwamba ziko tatu, ziko nyingi zaidi. Lakini kwa nafasi tuliyo nayo tunajifunza hizi ili utakapoingia kwenye Biblia Mungu akupe macho yako na zingine. Maombi ya mahojiano na Mungu ili upate kupewa haki yako. Isaya 43 ule mstari wa 25 na wa 26 anazungumza maneno pale, anasema hivi. Mimi na wewe mimi ndimi niafutae makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe wala sitazikumbuka zambi zako. Unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Hiyo ni Mungu anakukaribisha. Anazungumza kwenye ile Isaia 41 tena mstari wa 21, maneno yanaofanana na haya. Anaposema, "Haya leteni maneno yenu, asema Bwana. Toeni hoja zenu zenye nguvu," asema Mfalme wa Yakobo. Ukienda kwenye Biblia ya Kiingereza tafsiri moja ile maneno leteni maneno yenu utakuta anasema present your case. Toeni hoja zenu zenye nguvu. Maana yake andaa sababu nzito. Uende nazo mbele za Mungu kahojiane naye. Mahojiano maana yake unamhoji Mungu na Mungu anakujibu na yeye anakuhoji ni mahojiano. Nia yake nini? Upate kupewa haki yako. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Amen. Na nilikuambia katika maombi ya mahojiano unaweza ukayatumia katika nyakati nne tofauti. Na jana tukaangalia ya kwamba unaweza ukayatumia wakati shetani amekunyanganya au anataka kukunyanganya haki yako. Lakini unaamua kwenda kwa Mungu katika maombi ili akurudishie hiyo haki ambayo shetani amekunyanganya au anataka kukunyanganya na tutaingia kwa undani na tukaangalia mfano wa mauti. Tukijua kabisa kuishi ni haki ya mtu ambayo Mungu amempa. Na ndiyo maana huku duniani ukiua mtu, umemnyanganya haki ya kuishi, unashtukiwa. Sasa kwa Mungu ni hivyo hivyo. Ni haki ya kila mtu kuishi. Mauti ni adui. Kumbuka hilo natriti tazama kwa ndani sitaji kurudi hapo unaweza kwenda kwenye maandiko ulikuwa ni mfano mmoja tu haki ambayo shetani anaweza kakunyanganya na ukaenda mbele za Mungu kuhojiana kwa ajili yako au kwa ajili ya mtu ambaye utaki aondoke mapema duniani leo nataka tuangalie kwa jinsi Mungu atakavyotusaidia jinsi ambavyo tunaweza tukatumia maombi haya ya mahojiano katika eneo lingine na eneo hilo ni hili wakati shetani amekushtaki kwa Mungu ili Mungu akuhukumu unyanganywe haki yako au akunyanganye haki yako kwa hiyo unaomba ili usinyanganywe haki hiyo ile tuliyoangalia jana ni wewe unampeleka mashtaka kwa Mungu unamshutaki shetani kwamba anakunyanganya haki yako hii inayotaka kuzungumzia leo ni shetani anaenda kwa Mungu kukushtaki ili Mungu akunyanganya haki ulionayo Katika yote mawili Mungu anakuruhusu kwenda mbele zake umkumbushe uhojiane naye, e, ueleze mambo yako apate kukupa haki yako. Mungu asifiwe. Angalia kitabu cha Ufunuo wa Yohana, sura ya 12. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa saba mpaka wa 12. Ntaenda spidi kidogo. Kwa wale ambao sio kwenda spidi, Mungu akutie nguvu leo. Kwa mstari mingi sana ya kusoma na ni muhimu uwe nayo ufunuo 12 mstari wa saba mpaka wa 12 anasema Kuli, kulikuwa na vita mbinguni Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni yule joka akatupwa yule, jo, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani Audanganyaye danganyaye ulimwengu wote hata nchi na malaika zake wakatupo pamoja naye nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema sasa kumekuwa ukwofu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu hebu sema mshtaki Anasema yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao ambao hawakupenda maisha yao hata kufa Kwa hiyo shangiliaeni enyembingo na nyi mkao humo ole nchi na bahari maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi akijua kuwa ana wakati mchache tu. Bwana asifiwe. Kuna mambo machache ambayo nataka uyajue unapoingia kwenye maombi haya. Na itakusaidia kwenu. Kumbuka nilikwambia Mungu ni muamuzi wa haki, ni hakimu wa haki, hana upendeleo. Haweza kukupendelea tu kwa sababu umeokoka au ni mtoto wake. Lazima uzijue haki zako Lazima ujue mtetezi wako na ujue namna ya kujieleza. Watu wengi sana wanaenda mahakamani wanashindwa, wanapoteza haki zao si kwa sababu hawakuwa kwenye haki, ni kwa sababu hawakujua kwenda mahakamani na namna ya kujeleza mahakamani. Kwa hiyo wamepoteza haki zao. Na katika maombi ya namna hiyo watu wengi sana wanakwama wanapoteza haki zao ambazo Mungu amewapa si kwa sababu Mungu hataki kuwapa kwa sababu Mungu ni mhakimu wa haki tangu mikataba ilipoingia duniani ya mwanadamu na shetani na mwanadamu na Mungu mwanadamu na Yesu mwanadamu na mwanadamu Mungu alisimama kama hakimu hiyo mikataba imekuja kwa sababu ya dhambi iliingia Mungu amefanyika kwa hakimu. sasa kuna haki ambazo zinapatikana kwenye mahakama yake Usipojua namna ya kujieleza umekwama. Na ndio maana Mungu anatupa tujifunze. La kwanza ambalo nataka ujue ni kwamba Shetani ndiye mshtaki. Wakila anayemwamini Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yake au kila aliyekoka Maana tumesoma kwenye kitabu cha Ufunuo ya 12 mstari wa kumi ya kwamba mshtaki wa ndugu zetu ametupwa. Yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Ilo la kwanza nataka ujue la pili nalotaka ujue ni hili. Shetani ambaye ni ndiye anayetushtaki. Ni vizuri ufahamu hili. Shetani yeye mwenyewe ni mshtakiwa. Na amekwisha kuhukumiwa. Sio atahukumiwa. Tunakuwa pamoja. Ni vizuri udake hili. Kwa sababu litakufusha hatua kubwa sana. Shetani ni mshtakiwa ambaye amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo anapokwenda kukushtaki anakushtaki akiwa jera tayari. Hukumu yake imekwisha somwa. Na Biblia inasema ana muda mchache na yeye anajua ana muda mchache. Ana muda mchache wa kufanyaje? Ana muda mchache kabla hajatupwa kwenye ziwa la moto, kabla hajatupwa jehanamu. Huo muda mchache uliobaki kati ya mambo anayofanya anafanya mengi anafanya kudanganya ulimwengu anafanya mmoja wapo ni kuhakikisha anatafuta kila njia ya kuwashtaki wataule wa Mungu mbele za Mungu usiku na mchana ili yamkini awachukue wengine kwenda naye jana ili yamkini wasipate haki zao ambazo wanatakiwa kuwa nazo hapa duniani Mungu asifiwe angalia kitabu cha Yohana sura ya 16 ni kuonyesha jambo hilo ni muhimu sana ulidake dake Yohana 16 mstari wa moja Johana 16 mstari wa 21, anasema hivi Kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu kuhukumiwa Huyu ni Yesu anazungumza habari za ujio wa Roho Mtakatifu Anasema hata huhakikishia ulimwengu juu ya dhambi haki na hukumu Juu ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi juu ya haki kwa sababu yeye anaenda kwa baba juu ya hukumu kwa sababu mkuu wa ulimwengu na tunajua mkuu wa ulimwengu ni shetani mkuu wa ulimwengu amekwisha kuhukumiwa sio atahukumiwa amekwisha kuhukumiwa sasa angalia kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 12 ule mstari wa 31 Yohana 12:31 anasema na huyu ni Yesu anaendelea kusema sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa Bwana asifiwe. Anasema mkuu ulimwengu hukumu yake nikutupwe nje. Glory to God. Hebu sema kutupwa nje. Sasa ukienda kwenye tafsiri ya maneno neno kuhukumiwa maana yake ni kuvuliwa mamlaka ulionayo. Kuvuliwa heshima ulionayo. Kuvuliwa uhuru ulionao. Na maana nyingine ni kuondolewa toka kwenye eneo ulilokuwa unakaa. Ndio maana unajua mtu akihukumiwa kuna vitu fulani unajua naondolewa. Kuna heshima inapotea. Kuna mamlaka fulani yanapotea. Na kuna mahali ambapo alikuwa anakaa anaondolewa. Kwa ukisikia ya kwamba Mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Maana yake amekwisha kuvuliwa mamlaka. Maana yake amekwisha kuvuliwa heshima yake. Amekwisha kuondolewa uhuru wake. Hawezi kufanya anavyotaka tena. Maana yake amekwisha ondolewa mahali alikuwa anakaa. Sasa hii hukumu alipitishwa nayo li. Maana ukisoma kwenye yohana ile Yohana 12 na moja. Anazungumza pale itakusaidia ufahamu ile. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Hebu sema atatupwa nje. Sasa lile neno atatupwa ina ni future. Maana yake ni baadaye atatupwa nje. Tunaenda pamoja? Sikiliza, mi ni mwalimu. Kila neno lina maana yake. Na mimi nataka ndikufundisha. Ukienda kwenye Kiingereza kwa mwalimu zile tenses zile zina maana kubwa sana jinsi maneno yalivyoandikwa akisema atatupwa maana yake ni future tunayeona pamoja maana yake ni baadaye hebu angalia sasa Yohana 16 ule mstari wa moja anasema kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa kwa hiyo amekwisha kuhukumiwa ni past tense kwa hiyo amekwisha kuhukumiwa maana yake imekwishapita mnanisikia ninachosema hii, hii ni shule ya ajabu sasa hapa unavuka mahali pazuri Kwenye sura ya mbili anasema atatupwa nje hukumu yake maana yake iko mbele. Kwenye sura ya sita anasema hukumu yake imekwishapita. Imepita saa ngapi? Sikiliza, ukitoma alikotoka. Anawaambia wanafunzi wake katika ile sura ya sita, Yohana mstari wa saba. Lakini mimi nawaambia ile kweli ayafaa ninyi mimi niondoke kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu kwa hiyo anazungumzia jambo litakalo tokea baada ya yeye kwenda msalabani kusurubiwa na kufa na kuzikwa na kufufuka na kupaa mbinguni na kuketi mkono wa kume wa Mungu Baba alafu roho mtakatifu yule msaidizi aje akija atauhatikishia ulimwengu juu ya dhambi haki na hukumu juu ya hukumu kwa sababu mkuu wa ulimwengu shetani ame kuhukumiwa sasa amehukumiwa wapi msalabani oh haleluya fungua kitabu cha wakorosai sura ya pili mahali alipohukumiwa hukumu hizi ni pale msalabani fungua kitabu cha wakorosai 2 13 mpaka 15 msingi huu mambo mengine ya, ya maombi haya itakuwa rahisi sana kwako kwa wakorosai 2 mstari wa 13 hadi 15 anasema Na nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutahiriwa kwa mwili yenu, aliwafanya hai pamoja naye Akiisha kutusamea makosa yote. Akiisha kuifuta ile hali hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu akaiondoa isiwepo tena. Akaigongomea msalabani Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri akizishangilia katika msaraba huo. Umeona hayo maneno? Nataka ulinganishe na kitabu cha ufunuo ile sura ya tuliyosoma ile 12. Kwanzia yule mstari wa saba anasema kulikuwa na vita mbinguni Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Sasa anazungumza jinsi walivyosukumwa na bibi Vanessa sema wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Sasa ule mstari wa kumi baada hiyo vita na shetani na malaika zake wamesukumwa mbinguni. Unajua kitu kilichotokea? Mstari wa kumi anasema, "Nikaskia sauti kuu ikisema." Sasa, hebu sema sasa. Sasa siku zote ni sasa. Si unafahamu hiyo? Wale wanaoelewa Kiswahili, sasa haiwezi kuwa jana sasa haiwezi kwa kesho. Sasa siku zote ni sasa. Saa ya wokovu ni sasa. Unanisikia ninachosema? Kwa hiyo anasema sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana Damu ya mwana kondoo imewangika wapi? Msalabani. Shetani amehukumiwa wapi? msalabani Yesu alipokuwa msalabani kilitokea kitu gani? Biblia anasema kwa damu iliyomwagika alifuta hati zilizoandikwa za kutushtaki. Nani alitushtaki? Mshtaki wetu Ibilisi. Alihukumiwa wapi? Wapi alipovuliwa mamlaka yake? Ni msalabani. Kwa hiyo kwa mtu yeyote ambaye anaokoka, unapookoka, unisikilize atakusaidia Unapo Unapookoka kinachotokea katika ulimwengu wa roho ile hukumu ambayo shetani alishasomewa na kutangaziwa pale msalabani anatangaziwa juu ya maisha yako Unanisikia nachosema. Sasa akitangaziwa juu ya maisha yako maana yake ni kwamba hana, hana mahali pake pa tena. Hapa kuonekana tena mbinguni. Hana uhalali tena wa kukushtaki. Biblia sema mkuu huu, wa ulimwengu huu ametupwa nje ametupwa nje kutoka wapi? Ametupwa nje toka kwenye maisha yako. Mahali pake hapaonekani tena maishani mwako. Uhalali wake wa kukushitaki hakuna. Na yale mashtaka aliyoyapeleka mbinguni yamefutwa kwa damu ya Yesu. Hallelujah. Oh haleluya. Oh haleluya. Sasa ikishafanyika namna hiyo Biblia inasema sasa. Sasa kumekua. Sasa kumekua uokovu. Sasa kumekua ufalme wa Mungu. Sasa kumekua. Sasa wakamshindaje kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda. Oh glory to God. Glory to God. Glory to God. Sikiliza, ukiisha ukaka unasikiliza tutakusaidie. Ukiisha uokoka. Shetani anapoteza uhalali wa kukushtaki. Anapoteza. Hana uhalali tena wa kwenda mbele za Mungu kukushtaki. lakini biblia ya kwamba ndiyo mshtaki wetu usiku na mchana nataka ni kuonyesha mstari kitabu cha warumi sura ya nane. ili uelewe maana ukipata msingiu, huu maombi ya mahojiano na Mungu yatakusaidia kweli warumi nane, ule mstari wa na tatu, hadi 34 nitaendelea kusoma tu polepole pole. lakini 33 inasema hivi ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Ni nani atakaye hukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Naam, na zaidi ya hayo amefuka kwa wafu. Naye yuko mkono wa kumi wa Mungu. Tena ndiye anayetuombea. Tafsiri nyingine ndiye anayetuombea maanake ndiye anayetutetea. Kiingereza anasema ndiye anaplead our case. yako ya Kiingereza, anaplead our case. Sasa Paula anaoleza swali zuri sana. Anasema ni nani atakaye washtakie watawala wa Mungu? Kwa tafsiri nyingine ya Kiingereza nilisoma ni nzuri kweli inasema nani atakaye thubutu Nani atakaye thubutu kwenda mbele za Mungu kuwashe, kuwashtaki wataoelewa Mungu wakati Mungu huyu anaye ambaye mashtaka yameenda kwake yeye ndiye amewahesabia haki Atakaye subutu nani Anauliza hilo swali Ndiyo tafsiri yake Tafsiri nyingine inasema nani ariye na uhalali <laughs> au kibali cha kwenda mbele za Mungu na kuwashitaki watu wa Mungu nani anacho Wengine hawaelewi ninachosema Skiliza Ukitaka kuishtaki serikali sio kuraisha namna hiyo Lazima upate kibali cha Mwanasheria mkuu Kuna watu wengine kuna ngazi nyingine uweze kuishtaki sasa ukiisha hakuna mwanadamu wala hakuna shetani ambaye ana uhalali wa kwenda mbele za Mungu kukushtakia Kwa nini Mungu ndiye mwenye kukuhesabia haki? Mungu ndiye mwenye kusema we ndiwe unakubalika kwangu. Sasa Mungu akisema we unakubalika kwangu, mwingine atasema nini? Angalia ule mstari wa 35, anasema ni nani hukumi ya adhabu? Unajua maana yake nani atakaye kuwa hukumu? unajua maana ya kwa hukumu? nani atakaye thibutu kuwaondolea nafasi walionayo mbele za Mungu wao nani atakaye thibutu kuwaondolea haki walionayo ndani ya Kristo nani kwa nini basi so Yesu <todiculti> ndiye aliyekufa kwa ajili yao akafufuka ameketi mkono wa kumi wa Mungu Baba yeye na anaplead our case yeye ndiye anaomba kwa ajili yetu nani atakaye thibutu Oh glory to God. Glory to God. Ndio maana sasa ukiangalia kwenye mstari wa wa Warumi anaendelea kusema ni nani atakaye na, tutenga na upendo wa Kristo? Jeniziki, au shida, au adha, aunja, au uchi au hatari, au panga. Angalia 37 anasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda. Na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Angalia nani? kwa maana nimekuishwa kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliopo wala yataka kuepo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu uliyo katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh glory to God. Unajua hii hii ni siri ya chochote sana unapoingia kwenye mahojiano na Mungu kwa mashtaka ambayo Ibrahimu anapeleka. Lazima ufahamu ya kwamba ukishaokoka amepoteza uhalali wa kukushtaki. Ndio maana kabla ya kukushtaki lazima atafute mazingira yanayofaa kukushtaki. Hajapata hayo mazingira hawezi kukushtaki. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye mwenye kukua sabia haki. Kama Mungu hajaruhusu kesi yako isomwe mahakamani, hawezi somwa. Kama Mungu hajaruhusu mashtaka yako yaende pale, haizifika. Na kama Mungu amefuta mbinguni mashtaka yako, Shetani akibaki na nakala ataenda nayo motoni. Haiwezi kufanya kitu chochote kwa sababu kule juu imefutwa. Ile original imeondolewa. Oh hallelujah. Na nakuambia damu ya Yesu ikifuta, imefuta. Oh glory to God. Glory to God. Angalia Warumi nane mstari wa kwanza mpaka wa 4 anasema, sasa basi. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa maana sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imenianiacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanae mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi na kwa sababu ya dhambi aliihukumu dhambi katika mwili ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusiwe kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Therefore, there is no condemnation Oh glory to God. Anasema hakuna hukumu ya adhabu. Unisikilize. Ukishajua haki ulionayo ndani ya Kristo namna hiyo ya kwamba umesamehewa na Mungu ameishakoe sabia haki na kwamba Yesu ndiye anayekutetea. Mtu asikubaba Sikiliza, ukisikia mtu anakuombea anasema unajua nimesikia fulani ananiombea nipate bala. So what? Sikiliza Wacha kuombea kama anataka. Lakini hayo maombi hayawezi kupokelewa kwa nini? Mungu ndiye mwenye kukwesa haki. Anakuombea upate balaa, upate shida, uweze pata. Utapataaje maana anaenda kwa Mungu ili uondolewe wewe haki yako ya kuwa na amani ya kuwa na furaha anataka upate bala upoteze na kazi usiji na nini nakwambia kama ni Mungu amekuhesabia haki swati so aombe mpaka pofu itoke lakini nakwambia Mungu atakulinda oh hallelujah oh, glory to God Sikiliza usiogope mtu haki, ukisikia anasema ngoja ngoja nitakukendea kwa wachawi Unajua maana yake nini anayakwenda kukushtakia kwa shetani. anapoomba kwa Mungu anakushitakiia kwa Mungu. Mungu ndio mwenye kuhesabia haki. Anapoenda kwa shetani anaenda kukushitakiia kwa shetani, anapoenda kwa waganga ili wakuhukumu kwa kukuroga Unajua wanapokuroga maana yake wamekuhukumu. Wametazama kwenye kesi zao wameamua tumhukumu kwa kesi. Asiendelee kuishi, awe kerema, asione macho, sijasibarikiwe, sijafaaye, wataenda kule. Sikiliza, ukiisha kaa ndani ya Yesu, shetani kuhukumiwa Oh haleluya Amekwisha tupo nje ya maisha yako. Hawezi akakuhukumu kwa namna yote isipokuwa aende kwenye mahakama ya mbinguni. Hana namna ya kukugusa maana umefichwa ndani ya Kristo. Na akienda kule mbinguni Mungu atasema mimi ndio niliyemhesabia haki. Mimi ndiye niliyemfanikisha hata ukimwonea wivu mimi ndiye niliyemfanikisha ugusi chochote. Oh haleluya. Oh glory to God. Ndiyo maana kuwa ndani ya Yesu usibabishwe na wachawi. Oh glory to God. Na mimi nataka niwasaidie wachawi kama mnanisikiliza. <clears throat> Waacha kufuatilia watu waliookoka utapoteza kazi. Oh glory to God. Glory to God. Glory to God. Yes! Hakuna namna ambavyo mashtaka yao yatapenya yatapita. Oh, glory to God. Ndio maana unajua ukisha okonka shetani akikuona unaogopa wachawi anajua ujui haki yako. Ukishajua haki yako. <laughs> Sikiliza bwana. Huyu Mungu ni waacha busa. Hakutuoacha duniani hivi hivi. Anajua yuko mkuu wa dunia hii. Akamhukumu kwanza. Ili sisi tulio ndani yake tutembee kwa ujasii. Akitokea tunamkumbusha. Baba naona umekisha kuhukumiwa. Una bado muda kidogo sana unaenda jehanamu. Na siendi na wewe. Oh haleluya. Oh haleluya. Ndiyo maana unajua shetani kwa mtu yeyote aliyeuokoka, Hawezi akamshtaki. Hawezi akamhukumia aka adhabu aka yoyote au akatangaza adhabu yoyote juu yake au akaleta adhabu yoyote juu ya mtu aliyokoka. Kwa nini? Mungu ndiye kumhesabia yake. Yesu ndiye ambaye peke yake alikufa kwa ajili yetu, ndiye anayetutetea. Hakuna kitu kinaweza kututanga na upendo wa Mungu wa namna hakuna. Hata kama ni malaika wanataka hawezi. Hata shetani akitaka hawezi wenye mamlaka wasio na mamlaka walio chini walio wapi hawawezi unachua. ni nafasi ya ajabu sana ambayo kila mtu aliokoka anahitaji kujua it is a secure place ni mahali ambapo unajua ukikaa okay, hapo ni mahali salama ni mahali pa ambapo unajua huwezi kaingiliwa kwa namna yoyote glory to god heangalia kitabu cha petro wa kwanza ya tano. mstari wa 8 utaelewa ninachosema nafu tunasogea Mungu nisaidie nisogete. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa nane na 9 anasema hivi. Mwena kiasi na kukesha. Kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angrumae huzunguka zunguka akitafuta mtu amezwa. Nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani mkijua yakuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Umeona ule mstari? Anasema mshtaki wenu Ibilisi kama simba anngrumaye unajua kwa nini anaungruma kwa sababu amezuiwa Ana hasira. Unajua kwa nini anazunguka? Milango yote imezibwa. Anatafuta mahali. Anatafuta mazingira yatakayompa kipenyo cha kukushtaki. Ana hasira. Ufunuo imetoambia ole wao nchi. Kwa sababu ameshuka na ghadhabu nyingi. Kwa sababu muda wake ni mchache. Lakini katika huo muda mchache pia amenyimwa uhuru. Anapohukumiwa amenyimwa uhuru wa kuwashughulikia watu waliookoka jinsi anavotaka. Kwa nini amekwisha kuhukumiwa? Na ndiyo maana kitu chochote kila ambacho mtu aliookoka akakiwekea mkono, akaomba damu ya Yesu ifunike, shetani anapoteza uhuru wake. Jua hicho kitu. Oh haleluya. Oh haleluya. Ndiyo maana kuwa na mtu aliookoka ndani ya nyumba kuna baraka yake. Shetani anapoteza mkono wake juu ile nyumba kukiwa na mtu aliokoka ndani ya basi shetani anapoteza mkono wake kwenye ile basi unajua na mtu aliokoka kwenye kanisa shetani anatupwa nje kwa nini aliyen ndani ya mtu aliokoka ni mkukuli liko alie nje oh, oh kwa hiyo amekasirika unajua anatafuta mazingira kwa hiyo shetani hawezi akakushitaki mbele za Mungu lazima apate mazingira ambayo yatampa kibali cha kuingia mbele ya Mungu. Kwa nini ametupwa? Hawezi kuingia mbele ya kiti cha rehema kwa ajili ya mtu aliyokoka, kwa jiri ya kwenda kumshtaki mpaka amepewa kibali cha kuingia, au amepata mazingira ya kumruhusu kwenda na ile kesi. Kwa nini hakuna namna anaweza akaenda mbele za Mungu kwa jiri ya watu waliokoka hizo vitu? Impossible. Kwa hiyo anatafuta mazingira. Sasa Biblia inatuambia wazi kabisa. Sasa yako mazingira mengi na minataka nataka niku Seme tu machache kwa haraka haraka ili mengine unaenda kufanya homework yako mwenyewe ili kusaidia. Aina moja ya mazingira ambayo yanamfanya shetani apate nafasi ya kukushtaki ni hii. Unapobaki au unapochukua kitu chake baada ya kuvunja mkataba naye na kufunga mkataba mwingine na Yesu. Ngoja nirudie tena. Unapobaki au unapochukua kitu chake baada ya kuvunja mkataba naye na kufunga mkataba mwingine na Yesu. Kumbuka unapookoka unahamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza A ufalme wa shetani unaingizwa kwenye ufalme wa Mwana wa upendo lake. Tunaenda pamoja. Sasa shetani anaangalia kama umehama na kitu chake. Simmeachana. Unanisikia ninachosema? Angalia kitabu cha Yohana sura ya enne, staru wa 6:30 utaelewa neno hili. Yohana 14:30 Yohana 14:30 Anasema maneno ya chapu sana hapo. Yohana 14:30 anasema hivi. Mimi nitasema nanyi maneno mengi tena, huyu ni Yesu. Mimi nitasema nanyi maneno mengi tena. Kwa maana yeye aje mkuu wa ulimwengu huu wala hana kiti kwangu. Meskia Yesu alichosema? Anasema anakuja mkuu wa ulimwengu huu. Anajaribu kusearch kama atapata kitu kwangu ambacho kitampa nafasi ya kwenda kunishtaki mbele za Mungu. Hana kitu kwangu. Hatsipata kitu Sasa unaweza ukaelewa ukienda kwenye Biblia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 17 mpaka 20 Matendo 19 17 mpaka 20 utakuta wale waliokuwa wamemwamini Mungu pale Efeso walikuwa wengi sana na wale ambao walikuwa ni waganga walichukua vitabu vyao na vitu vya uganga wakavichoma Na nisikie ninachosema unaelewa maana yake nini ili wasibaki na kitu cha shetani hata kimoja ukibaki nacho anafanya nini ukibaki nacho inampa nafasi ya kumwambia Mungu ninashukuru ya kwamba huyu mtu ameamua kwenda kuvunja mkataba tuliokuwa nao mimi na yeye kaingia mkataba na Yesu lakini ameondoka na vitu vyangu amebaki na vitu vyangu naviona vile sasa lakini sina namna ya kwenda kuvichukua sasa madamu anataka kuendelea kukaa navyo na huo ni ufalme mwingine Ninaomba nipeleke pepo langu likalinde. Uniona hani leo Sikiliza. Hakuna rais yeyote anayekwenda nchi yoyote ambaye anaamini bodyguard wa kule kumlinda. Unanisikia ninachosema? Hakuna rais yeyote ambaye anaenda mahali popote nchi yoyote ambaye anategemea mabodigard wa kule wa Ataenda na wa kwake ni sheria ya kidunia yote na wote wanaheshimiana na yule bodyguard anaruhusiwa kutembea na bastola na bunduki zote anazotaka na silaha zote alizo nazo kwa nini amekuja rahisi mwingine lakini ni nchi nyingine sasa shetani anasema hivi Mungu ninajua kabisa huo ni ufalme wa Yesu lakini kuna kitu changu Madam hataki kukiharibu hataki kunirudishia sina uhakika na Yesu najua nipeleke pepo likalinde mpaka siku ile kitakapoondolewa ni mahakama ya mbinguni Mungu hana namna ya kukataa isipokuwa kuruhusu Gafla, kama ulikuwa umetoka kwenye uchawi ukaokoka alafu ukaacha vile vitu vya uchawi ndani yako pepo la uchawi linarudi linarudi kulinda vitu vyake sasa kwa sababu likipata nafasi ya kuingia kule ndani linaanza la kukuvuruga baada ya muda unapoa Biblia inazungumza habari za kuitoa miili yetu isiwe viungo vya kikahaba. Usipotoa mwili wako kwa Mungu, shetani anasema, "Lakini umwili mwili nilikabidhiwa mimi. Sasa maadamu hajauleta kwangu. Naomba nikaulinde." Pepo la ukahaba Sikiriza, kama ndani yako umebaki na udini baada ya kuokoka, Shetana anaenda kuzungumza na Mungu pale juu. Anasema, "Amebaki na udini ndani yake. Naomba pepo la dini liende kulinda huo udini ndani." Kwa unajua pepo la dini linamfuata mtu aliyeokoka. Kuna kaeneo fulani habanduki. Hata ukitaka uhubiri namna gani hakachi Kwa nini? Yuko mlinzi pale analinda kale kama pokeo kasije kakaachi. Kwa nini? Kwa sababu ulibakiza kitu cha adui. Udini sio kitu cha Mungu unajua. Wao umehama nacho. Sasa sikiliza, unaweza kama umeokoka na unasali kwenye kanisa lako, lakini ule udini usikuguse mahali. Oh haleluya. Oh haleluya. Sasa utaelewa nachosema wale waliokoka ambao bado wamebakiza kaudini na shetani amepata nafasi ya kupeleka kapepo kadini kwenda kulinda ule udini mpaka siku ile utakapokataa mwenyewe. Ukikataa hana namna. Na Mungu anasema amekataa huo udini, ebu achia. Pepo linaondoka. Oh haleluya. Oh haleluya. Sikiliza siku zote uwe mwangalifu sana, usinunue kitu cha wizi. Usifunge kitu cha wizi kwenye gari yako. Usilete kitu cha wizi nyumbani mwako. Kwa nini? Pepo la wizi linakuja kulinda kile kitu. Ndiyo maana watu wanapata shida sana. Yeye amenunua kitu cha wizi, alafu baada ya siku mbili tatu anaanza kuibiwa. Hasa lakini nimeomba, nimekemea, shetani ameenda kimahakama, kihalali kabisa ameruhusiwa kuingia kwenye duka lako. Sana kwa sababu ni pepo la wizi, aliwezi kujizuia kufanya matendo yake litaiba. Unanisikia ninachosema? Lazima umwangalie sana kwenye vitu unacho. Naenda kwenye Biblia imekwambia wazi kabisa, usikae na uchungu ndani. Uchungu ni kitu cha adui. Kama umeokoka, umepata asira Biblia inasema, "Okay, unaruhusiwa kuwa na asira mpaka jioni. Jua likichwa, uruhusi na uchungu. Uchungu natakiwa kuondoka. Kwa nini? Usimpe nafasi ibilisi. Ukikana uchungu tu kidogo, shetani anaenda saa. Hiyo hiyo kabla giza alijaingia kabisa. Nimeona mtu mmoja hapa anamwambia kule Mungu, nimeona mtu mmoja hapa na hasira, hataki hata kusamea, hataki hata kusamea. Ni, ni, ni naomba kusamea. unisaidie, nataka kuingia pale kwenye ule uchungu ule uchungu, watu waliokoka hawataka kuwa nao, ni wa kwangu. Sasa kwa sababu ameuchukua na limwambia mwambia auachie. Naomba nikaulinde usiku. Wengine hawelewi unachosema. Fungua kitabu cha Wakorintho wa 2. Wakorintho wa 2. Bwana Yesu unisaidie nimalize hii somo. Wakorintho wa 2:10 na anasema, "Lakini kama nikimksamee mtu neno lolote, nami nimemmsamee, kwa maana mimi nami ikiwa nimemmsamee mtu neno lolote, nimemmsamea kwa ajili yenu mbele za Kristo. Shetani asije akapata kutushinda." Kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Kwa hiyo ukikataa kupona usikae na uchungu jifunze kusamehe haraka. Sasa watu wengi sana wanataka kusamehe wa msamaha. Jifunze kusamehe kwa ajili yako mwenyewe, usisamehe kwa ajili ya mwingine. Samehe kwa ajili yako maana ni kwa msamaha. Ukikaa na uchungu tu kidogo, shetani anaenda kwenye mahakama ya mbinguni. Anaruhusiwa kuingia pale kupetition. Anaenda na hoja za nguvu. Anasema Adam anapenda kukaa na uchungu na hataki kusamehe. Mungu iki sio cha Yesu iki. Hiki ni chakwangu, kwa sababu ni ufalme mwingine ninaomba niingie huko ndani nikalinde chakwangu. kama vile marais wanavyoruhusiwa kuingia na maafisa wao shetana anaruhusiwa kuingia na pepo yake kwenye maisha yako utakemea pepo linakimbia mpaka pale linasubiri wewe lialie ukoombe ameondoka linarudi tena unabaya kusema mimi si kwa nini ugonjwa umerudi, rudi kwa nini pepo limerudi una kitu chake Unataka lisipate nafasi akikisha kitu chake moyo kiondoa. Sasa nataka nikupe tu kidogo kidogo. Kienda kwenye Biblia inaeleza vitu vingi. Nikueleze mazingira mengine. Tunaenda pamoja. Unapochanganya imani yako na makapi. Unapochanganya imani yako na makapi. Luka 22 mstari wa moja na mbili. Utakuta maneno pale Yesu akisema Simon simon. Shetani amewataka. Kuwapepeta kama ngano. anakwambia lakini nimekuombea ili imani yako isitindike ni Luka mbili, mstari wa na imani yako utakapoongoka waimarishe ndugu zako naona nimekazungumza hii unajua masaa mengi mstari lakini nataka nikueleze ne neno hili ukienda kwenye tafsiri zingine za Biblia za Kiingereza anasema nimewataka anasema nimeomba kibali i have demanded a right to sift you nimesik permission maana yake kuna mahali ameomba kibali hakuna namna angeenda kule kwa kina petro akawapepeta kama ngano isipokuwa ameenda kuomba kibali na kwa nini amepewa kibali kwa sababu imani za kina petro zilichanganywa na makapi na kwa sababu kulikuwa na kazi hakuna mtu yuko tayari kupepeta ile ngano shetani akaenda mbele za Mungu kuomba kazi ya kupepeta ngano na akapewa maana Mungu hataki makapi kwenye ngano amepata mtu wa kupepeta shetani uko tayari kupepeta hizi ngano Ima, ili nipate ngano safi nataka imani iliyo safi sawa sawa okay ndio ufanya hii kazi wale wanaofahamu mambo ya ngano sikiliza ngano wakati wa kuvunwa pia ni wakati wa upepo mara nyingi unapopepeta ngano unapepeta wakati upepo unapita kwa hiyo upepo ule unapeperusha makapi alafu ngano inabaki Sikiliza, shetani mara nyingi anapoenda kuomba kibali cha namna wakati upepo wa roho mtakatifu unapita. Wakati upepo wa roho mtakatifu unapita ndipo wakati wa mavuno pia. Watu wanavuno wanaokoka wengi sana. Na wengine ndio wanaingia kwenye kazi. Hapo ndipo kazi ya kupepeta ngano na, na makapi inakuwa nyingi sana. Waombaji wanakuwa wamepungua. Kiasa ambacho shetani naye anaenda kuomba kazi. Akifika pale anapewa. Akipewa, anapewa na ye karaka cha kupepeta. Yesu anasema hakuna shida. wepepeta, nimeombea imani za hao watu waliokoka zisitindike. makapi yaende, lakini imani zao za zisiende mahali. nimeombea, sio kwamba wasipepetwe, ameomba zile ngano zisipotee. Ile kiwa wit, isipotee maana ndio anataka. Kwa ameombea ile ngano, kwa ile ngano ni imani. Yale yani makapi ni vitu vingine ulivyochanganya na imani yako. Nakwambia upako ukipita, shetani naye na anasema na ndio saa ya kupata kaza. Ninakwambia na majaribu yanapita na utajua ikifika saa upako unapita. makapi yataonekana na ngano zitaonekana. Oh haleluya. Oh glory to God. Na ningeanza nikakuanza kila kitu unachoa, lakini muda wangu ni mdogo. Wacha nikupe mambo machache machache tu. Mazingira mengine. Ya tatu. Inapoonekana kumpenda kwako Mungu kuna tegemea baraka alizokupa au anazokupa. <laughs> Mimi nakwambia ukisema nampenda Mungu kwa sababu amenipa gari, nampenda Mungu kwa sababu amenipa mke mzuri, nampenda Mungu kwa sababu ase amenipa pesa, nampenda Mungu kwa sababu ameniponya, unaelekea pabaya. Kama unafikiri natania kama uliza Ayubu. Na kusimulia, venaenda akasome kitabu cha Ayubu sura ya kwanza. Ule mstari wa 6 mpaka wa 12 wana walipoenda kuji mbele za Mungu, Shetani akaenda nao. Na ninakwambia kitu cha ajabu sana kinatokea. Katikati ya maombi, Mungu akimkuta Shetani, haongei kwanza na watoto wake mpaka amemmuuliza Shetani umefuata nini. Labda hujafahamu ni kwa nini? Kwa sababu anataka amalize kwanza ajenda zake waondoke, aondoke, aongee na watoto wake. Kwa hiyo, ukienda kwenye maombi tuna Shetani akaenda. Unao hakika Mungu atamsikiliza wa shetani kwanza. Lazima aondolewe kwanza ndipo Mungu aongea wa na watoto wake mambo ya siri yake. Ukienda kwenye kitabu cha Zakaria sura ya tatu utaona pale. Joshua na shetani walisimama mbele za Mungu. Mungu akaoongea na Joshua mpaka shetani aliposukumwa nje na yule malaika akasema Bwana akokemee. Kwa hiyo wale watoto walipoenda mbele za Mungu shetani akatokea Mungu akasema "Halo, umetokea wapi hapa? Sikukutegemea hapa." Ama kuna nafasi amepata na yakaenda kwenye ibada. kuzunguka kuzunguka huko. wangu? Sina mtumishi mwingine mwaminifu kama alo. kabisa. Hata, maa, wape, Wewe si unajua kabisa anakuheshimu, anakuamini, anakufuata siku zote kwa sababu umemwekea wigo. Unamlinda kila kitu umekificha, umemficha yeye na mwili wake, na mke wake, na watoto, na mali, umembariki. Wewe mnyanganya hizo vitu Wone kama ataendelea kukupenda. Kili msumbua sana Mungu. Shetana alipata wapi yu. Lazima alipata kwa Ayubu. Unafikiri wapi? Mana zunguka, lazima alifika mahali akaona Ayubu jinsi anavyojivunia, jinsi Mungu alivombariki, jinsi Mungu anavomlinda. Na akaona kabisa huyu anajivunia kwa sababu Mungu amembariki. Mungu imani yake Mungu akasema sikiriza bwana gusa kila kitu usiguse imani yake alafu tutacheki maana imani moyo wake ule utakosa mahali pa kushika alafu tuone kama hata teteeka akaingia kazi ayubu kuna mahali alisema bwana alitoa na bwana ametoa watu wengi wanasoma ule mstari alafu wanaiga hivyo hivyo Unajua kwa nini Ayubu alisema namna ile? Kwa sababu hakujua ni Mungu aliyetoa kibali watoto wake wafe. Fikiri, angejua kwamba ni Mungu ametoa kibali watoto wake wamekufa. Ni Mungu ametoa kibali ngombe wakafa. Ni Mungu ametoa kibali ngamia wakafa. Ni Mungu ametoa kibali akapata maji. Fikiri. Fikiria, tu mwenyewe. Inge, unge kwa wewe fikiria atoa atao ni mwenyewe, ungekuwa wewe. Unamwomba Mungu umekuwa muaminifu kwa Mungu miaka yako yote na umeona alivyo kukubariki. Ghafla usiku haziko hivyo vito Alafu unauliza, Mungu imekwaje? Anasema mimi ndio nimetoa kibali. Je, ufikiri uhusiano wako na Mungu utakavuka? Kwa mungu akaamua kunyamaza. Lakini ninachotaka urudi maana hiyo ni story nyingine. Nachotaka urudi utazame ni kwamba kilichomfanya shetani akapata ujasiri wa kwenda kumshtakia Aiyubu ni nini? Nicho? Manu, najua, hata watu wakiwa wanakusemea vitu vya namna yu, ni hatari sana najua. Kuna wakati unajua tulipokuwa tunaendelea na huduma hizi, mahali fulani, tukanyang'anywa mpaka magari kwa nayo kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. tukaendelea kuhubiri unacho. Mimi sikujua, kumbe kuna watu wa fulani walikuwa wanasema unajua, mwa anafanya kazi ya Mungu kwa unajua waruteli wamempa Hawakujua kitu walichokuwa wanafanya. Waliposema namna hiyo namna yake wananishtaki kwa Mungu. Kwamba unajua mwakasaga hawezi kukutumikia kama waroteli watakunyanganya gari. Kama hata kwana gari. Mungu akasema, "Okay, chukua gari yake uone kama ataacha." Wakachukua gari nikahubiri njiani. Oh haleluya. Mungu akasema, "Unaona? Amehubiri njiani." Sio kwamba ananitumikia kwa sababu kuna gari. Sikumkuta akiwa na gari, hata basikeli yakuwa nayo. Na kwa sababu umemsumbua kwa namna hiyo, nimemfanyia kitu ambacho akiko sawa Ninamuongezea maradufu, akanipa magari matatu. Oh, glory to God. Glory to God. Ni hatari sana unajua hivi vitu watu wengine hawajui. Unapoanza kumsemea mwanzo unajua huyu kama sio kitu fulani, hawezi kumfuata Mungu. Ujui kitu unafanya? Na kama huyo mtu hajasimama sawasawa, hapiti hapa mimi nakwambia hawezi vuka. Angoje mazingira 4. Unapofanya jambo ambalo Mungu mwenyewe amesema litakufanya uhukumiwe. <laughs> Unapofanya jambo ambalo Mungu amesema litakufanya uhukumiwe. Kumbuka shetani ni simba ananguruma anatafuta mazingira ya kukushtaki. Hivi hivi ukisha amepoteza uhalali wa kukushtaki, lazima atafute mazingira. Sasa mmoja wapo anaenda kwenye Biblia, anatizama mistari yote ambayo Mungu alisema ya kwamba watu wake wakifanya vitu vya namna hiyo wanaingia kwenye judgment sio kwenye koti. Unanisikia ninachosema? Kuna tofauti ya kushtakiwa na kuhukumiwa. Kuna hukumu zimeshatolewa tayari. Ukifanya tu kitu unapata ile hukumu. Unahitaji kwenda kwenye mahakama. Shetani anatafuta licho kile. Hai, ngalia mstari michache uone. Yakobo wa Yakobo wa anasema hivi Ndugu msinungunikiane msije mka hukumiwa angalieni muamuzi amesimama mbele ya milango muamuzi manake hakimu umeona wao mstari sikilizeni anasema ndugu manake watu wale okoka msinungunikiane msije mka hukumiwa uki huku, uki kwa nini ukinungunika judgment inakuja sio unapeleka mahakamani imesha tolewwa judgment kwa hiyo kitu anachofanya shetani akishaona unanungunika anaenda mbele za Mungu anasema nimemuona ndugu mmoja dada mmoja aliokoka ananungunika ile hukumu liopanga kwa wandugu wanaonungunika ninaomba umpe Na Mungu kwa sababu ni muamuzi wa haki hana upendeleo utapewa isipokuwa umejifunza kurudi msalabani baada ya kunungunika ukatubu damu ya Yesu ikupe ushindi tena kumpa nafasi Yesu kukutetea Unanisikia ninachosema Bae, ngo yangonyesha Wakorintho wa kwanza sura ya moja alafu tunakwenda kuomba. Roho Mungu anatifania niko tayari kuteremka na upako mara mbili. Oh glory to God. Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Mistari ya 23 mpaka 24. Sasa hili anazungumza habari za sacrament au meza ya Bwana. Kwanza ule mstari wa tatu sasa nataka ni ule mstari wa 29 anasema Maana alaye na hula na hukumu ya nafsi yake kwa kutokuupambanua ule mwili kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi maana ni wagonjwa na dhaifu na watu kadha wakadha wamelala maana yake wamekufa lakini kama tungejipambanua nafsi zetu tusingehukumiwa ila tuhukumiwapo na bwana isije katupata adhabu pamoja na dunia Kwa hiyo ndugu zangu mkutane kapo mpate kula mgojane Mtu akiwa na njana, ale nyumbani kwake msiji, msipa, msipa, msipate kukutana kwa hukumu na hayo yaliyosalia ni japo nitatengeneza. Ni la ajabu sana. Sikira mtu anayeshiriki sacrament anashiriki baraka. Kuna wengine wanakula hukumu za nafsi zao wenyewe. Unapoenda kwenye sacrament unashiriki meza ya Bwana bila kupambanua mwili mwili maana yake nini kanisa uhusiano wako na watu wengine waliokoka kama uhusiano wako na watu wengine waliokoka haujakaa vizuri chunga sana unapokula sacrament hakikisha unaenda na toba kwa sababu najua pale sacrament ni alama ya ushirika ya kwamba mimi niko tayari kushirikiana na, na wakristo wengine ambao tunashiriki damu moja na roho moja na mwili moja sasa unapokuwa ndani unachukia watu wengine waliookoka kwa sababu zako we mwenyewe zilivyo unapoenda kushiriki sacrament unaenda na unafiki maana yake ni kwamba unataka kuonyesha kwamba wewe huna shida cha na mtu yote ambaye anakubali damu ya Yesu na mwili wa Yesu. Wakati ndani kuna wengine huwataki. Unapoingia kushiriki na mnewe kwa kutokuupambanua mwili, Biblia inasema unakula hukumu ya nafsi yako mwenyewe. Na kwa sababu hiyo kuna watu wengine hawawezi ni dhaifu maana yake ni wagonjwa. Judgment tayari toka Na wengine wamelala maana yake wamekufa. Sasa shetani hahitaji kwenda kukushtaki tu anachotaki ni kwenda kumkumbusha Mungu na ahojiane naye juu ya sheria yeye mwenyewe na atamwambia Mungu wewe ni Mungu ambaye huna upendeleo huyu mtu alipookoka ulinifukuza ndani yake sawa sasa kuna vitu anafanya ambavyo lisema kabisa vitamfanyia hukumu kwa nini nataka aendelee tu na wale ni muamuzi wa haki ninaomba hukumu ambayo umeisema kwa ajili ya huyu mtu iteremke ghafla inateremka ufike mahali ujue namna ya kurudi mbele za Bwana kuomba toba. Ndio maana mimi nataka nikusaidie. Unaposhiriki sacrament pamoja na kwamba pale kusaidia mambo ya Jacobson, jifunze kutubu kabla hujaanana. Itakusaidia kukwepa hizi hukumu zilizoko huku. Oh glory to God. Glory to God. Amen. Sasa hapa mambo mengi sana unachua. Ukieenda kwenye kutoka 20 mstari wa 4 mpaka wa 6, utakuta jinsi ambavyo Mungu anasema ya kwamba kusiwe na vitu vingine vilivyochongwa na kutayarishwa kwa mfano wa usiwe na miungu mingine ila yeye mtu atakaye visujudia vitu vya namna hiyo biblia inasema Mungu ni mwenye wivu sasa anasema anapatiliza asila zake sio kizazi kimoja tu mpaka 4 kwa hiyo unajua kama kuna kitu kilikorofishwa kwa babu yako na babu yako shetani anaenda mbele za Mungu kudai wajukuu unanisikia ninachosema ndio maana pepo la urithi linapata nafasi ya kupita hata katikati ya watu walioka kwa nini kwa sababu hawajijua namna ya kusimama mbele za Mungu kudai haki zao ili wapate kufunguliwa si wao lakini ifunguliwe uko wao wajifunze kutubu sio kwa ajili yao tu wenyewe lakini kwa ajili ya familia zao ili Mungu akiwaweka huru wao waweke huru na familia nzima lile pepo la urithi na ile lana ya kurithi isipate nafasi lasivyo jetana atandana kuasumbua Fulana alikufa na ugonjwa wa kansa na mtoto wake na mjukuu. Siji fulana alisumbuliwa na iki na huyu anasema lakini hiki kiko kwenye ukoo kwao. Ah uh -uh, umeshaingia kwa Yesu. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Maana yake na we unaweza kaharalisha vitu vya Mungu wako kwenye familia ya kwenu Ukajifunza kuomba kwa Mungu damu ya Yesu ipite na kwa ajili ya kuwasafisha na kuwatakasa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 ikiwa umeshiriki maombi haya na kuna jambo ambalo Mungu amekutendea wakati wa maombi au na maswali au unahitaji kanda za mafundisho haya na mengine tulio nayo na hata kama umefanya sala hii ya toba na kuokoka tungetaka tukutumie kitabu cha kukusaidia kukua kwa roho tuandikia kwa nuani hii fuatayo. Kristofa na Diana Mwakaseke, Sanduku la posta 2166 Arusha